most. Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János e Azt kérdezem öntől, hogy és ez egy informatív beszélgetés lesz és nem vitatkozós. Mi ez a Dublin 3? Dublin 3 egy... És akkor azt is tisztázzuk, hogy amikor én azt kérdezem öntől, hogy Dublin 3 akkor önnek, mint a parlament alelnökének. mint Fidesz frakcióvezető helyettesnek ezt elvből tudnia kell, vagy pedig ez valamelyest önhöz tartozik, vagy ilyenkor az embernek van egy általános ismeret anyaga, és azt dobja be, mert ugye azért ez a Dublin 3, ha az ember tételként húzza, akkor könnyen lehetséges, hogy... tehát az a kérdés, hogyha három héttel ezelőtt azt kapta volna tőlem, hogy Dublin 3, akkor ugyanolyan hozban tudott volna -e válaszolni, mint most. Három hét ezelőtt három nélkül válaszoltam a Dublinra, tehát három hét ezelőtt is. Tudom, hogy a Dublin egyezmény az, amelyre tekintettel a nemekültek abba az országba, vagy pedig a határát, mennyibe az, hogy határát lépjük abba az országba, hogy illegálisan tartózkodnak az Európai Unió valamely országában abba az országba vissza. Az Ez egy mikor egy egyezmény? Mikor lépték a határt? Ez egy mikor egyezmény? A kérdés jó, és nem tudok rá pontosan választani. Azt tudja, hogy ezt az egyezményt akkor, amikor megszületett alapvetően, mi szült észre volt neki oka? Jó, mehetünk tovább. Nem, nem. Az, biztos, az biztos, hogy a, a most a tegnap-tegnap előtti hírek kapcsán a ezzel kapcsolatos tudósítások általában feledetesek. Ez egyik leginkább kritizált nemzetközi menekültügyi, vagy, menekültügyi egyezmény, mivel mindenki igazságtanak tartja azt, hogy az ország vállalja kizárólagosan a menekülteknek az összes problémáját és nehézségét, ahol egyébként Sengeni határhúzni. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ezzel együtt aláírták a tagországok. Ja. Ezzel együtt, amikor Magyarország csatlakozott, akkor automatikusan csatlakozott ennek az aláíróihoz, hiszen aki az Európai Uniónak tagja, az ennek aláveti magát. Igen. Uh, ennek a Dublini egyezménynek olyan próbája, mint amilyen most van éppen, még nem volt. Nem tudok róla, hogy lett volna. Uh, valójában ez egy olyan szerződés, amelyet Magyarország de ez tíz éven belüli történet, vagy ez egy korábbi? Én nem, én úgy tudom, hogy ez a mi uniós csatlakozásunkkor már létezett. Tehát én Szerintem ezt mi az uniós csatlakozással együtt... együtt. Jó, akkor egy, egy, a, a, ennek a harmonizációs tevékenységében egy másodpercig avasson be, akkor, amikor Magyarország csatlakozása bekövetkezett, akkor ugye Magyarország e, nem írt alá meg annyi egyezményt, mert azok mondjuk korábban történtek, hanem a Európai Unióhoz való csatlakozással ez automatikusan bekövetkezett. Igen. Ugye elvileg és gyakorlatilag olyan nem fordulhatott elő, miközben én el sem tudom képzelni, hogy ez hogy zajlik, hogy közben maga az aparátus, tehát nem ön, hanem az aparátus, ne lenne azzal tisztában, hogy ez mi mindennel jár együtt? Nem, ez nem fordulhat elő, az viszont könnyen előfordulhat, hogy ami ma hatalmas nehézségekkel járó proména halmaznak tűnik, az más időkben föl sem merült, ilyen jellegű Én ezt értem, csak azt kérdezem, hogy akkor, amikor Magyarország csatlakozott, akkor, mind, akkor az egyes területekért felelős minisztériumok és egyéb szervezetek mind a saját joganyagukkal megismerkedtek, vagy meg kellett, hogy ismerkedjenek. Persze, biztos, és nincs kétségem azzal kapcsolatosan, hogy van olyan főosztály a külügy vagy belügyminisztériumnak, amelyik ezzel foglalkozott, és amelyik pontosan ismert be az ebben adódó ütelezettségeket is, csak hát nyilván nem lehet különösebben senkit sem hibáztatni ezért, hiszen amíg egy évben mondjuk hát csak a hármas évben még összesen kettőhezben lépték át még menekültként, vagy menedékjük királyatban nyújtva a magyar határt, azért semmilyen problémát nem jelentett. Azt kérdezem Öntől, hogy mit mond ki még ez a dublin egyezmény, azon túlmenően egyébként, amit Ön elmondott? De azon túlmenően nem tudom, de a lényeg az az, az hogy a menekültek kezelésével kapcsolatos Európai Uniós eljárást tökzíti, ha, ha jól akkor még például a új lenyomadt tehát az egyes személyes adatoknak a rögzítését is a reappling írja elő. De a lényeg az éppen ez, hogy a bal országba toloncolható vissza, ahol a Sengeni határt átlépszik. Az a kérdésem, milyen dokumentummal rendelkezik az, aki átlépi illegálisan a határt, és akkor, amikor kitoloncolja őket egy ország, amely nem rendelkezik Sengeni határral, azt mondja, ön itt lépte át a határt. Honnan tudja ezt az, az ország? Ez egy jó kérdés, és az ott van, ahol olyan, vannak olyan menekültek, akiknél sehol sem. Éppen az, az olasz államot hibáztatják azért sokan, hogy az olasz partoknál olasz országgal lépő menekültek. Esetén ez az eljárás nem történik meg. Tehát nincs újra nyomott nincs azonosítás. Ezt a magyar állam minden esetben megteszi. Tehát, ha bármilyen bármi, ha semmilyen papírja nincs annak, aki ide érkezik, és csak a nem tudom, nevét mondhatja meg, hiszen nyilván... Vagy mond valamit. Ember, vagy mond valamit, ami azt állítja, hogy az ő saját neve, akkor is az újra nyomatvétel megtörténik, és ezáltal a teljes azonosítása után a lehetőség van. Tehát rá... beleért, hogy ez belekerül egy ilyen nemzetközi adattárba abban Igen, a pillanatban. Így, így, az első ebből az következik, hogy az Ebrin 3-nak az külön vesztese, aki ezt megteszi, ezt rendesen lefolytatja, és minden állam ezt példamutatóan, sem, nem senki nem mutatja, hanem hivatkoznak is erre, példamutatóan lefolytatja, az olaszok szóval ezt nem, vagy kevésbé féle csinálják, hogy ilyen diplomatikusan és barátkilem fogalmazzunk. Jó, tehát abban az esetben, hogyha Magyarország ilyen új lenyomatot közöl, akkor azzal de facto be bevallja azt, hogy itt lépte át az illető a határt, de azt nem tudjuk, hogy adott esetben, ha valaki Olaszországban lépte át a határt, akkor őt nem próbálja-e az a bizonyos tagország Magyarország felé kitoloncolni? Valamilyen, hogy nem szakszerűen fogalmazva, a menekült státusz iránt kérjelem benyújtás, akkor eh, valamilyen papírt, tehát valamilyen iratot ennek a benyújtásáról kapnak az illetők, ez nyilván a fázial személyazonosságot is igazolja, mert természetesen csak azon keretek között ami megállapítható. De van olyan állam, ami ezt, ezt a nem teszi meg, hanem azt mondja, hogy érkezett a partjaik az 500 menekült, és nem csinálok semmit, csak menjenek innen. Jó, De... Magának a menekültnek egyébként ki kell tölteni, elnézést, legfeljebb ő se tudja, Igen. olyan rubrikát az illető tagországban, hogy ő hol lépte át az unió határát, ha egyáltalán nem. Ezzel... Nem, nem, nem, nem, hát a menekült ügyi kérelme benyújtásakor menekült folyamodik az illető, akkor ez természetesen egyértelműen a. Föltözni kell, hogy hol lépte át a határt. Ott gyűjtja be a kérelmet. Így tehát az Olaszországban landoló menekültek esetében ez akkor érdekes, hogyha ezt a papírt nem Olaszországban nyújtja be. Igen, vagy hogyha ezt a papírt úgy állítják, két új nem vesznek fel. Uh -huh. uh, ez a kitoloncolás uh, eddig is volt, az a különbség, és akkor most azt várom, hogy azt mondja, hogy igen vagy nem, hogy ez számarányát tekintve változhat. Ez hát, igen, sőt változott. Oké. Okay mennyiben változott, hiszen a változhat az arra utalt, hogy ez egy lehetőség, amiről önbeszél, az, az pedig arról szól, hogy ez már be is következett. A esetében, ha jól tudom, akkor bekövetkezett. Megint is bizonytalan vagyok, ő, ő, egyenre összesen 600 ember esetében ő, kívánják érvényesíteni a, a bapi Amikor azt mondja, hogy kívánják érvényesíteni, és szépen beszél, az jövő időt mutat, vagy múlt időt, vagy jelen időt. Az, a közvetlen időbeli közelséget, nem tudom, hogy az néhány nap előttünk, vagy van. Magyarul ez a 600 ember Magyarországon van már, vagy még nincs? Nem tudom, bejelentette az már ezt nem a 609 embernél meg fogja most tenni. Ez nyilván egyelőre még nem a Része, de Nem, nem, ne, de most legyen ne. meg a kommentától, tehát eddig sikerült tényszerűen beszélni. Azt kérdezem meg, hogy öntől, ez hogy ez ezek, jó, de egy az persze, az persze, ezek ők tehát olyan emberek, akik átlépték nagy valószínűséggel a magyar-osztrák határt, beadtak valamilyen kérelmet Ausztriában, és ezt a kérelmet az osztrákok elutasították. Nem, ők nem adnak be kérelmet, amikor a magyar határt átlépték Szerbiánál, mert több mint 99% a szerb magyar akkor benyújtott egy kérelmet, meg boldogan tova ment és eltávozott a jogi reményében Ausztriába. Benyújtott Csak egy kérelmet egyébként mire? Magyarországon, a menekült státusz irány. Tehát benyújtott papíron valamit, amit egyébként <gül> no, nem akart igénybe venni? Hát dehogy nem, de szeretnék ezt igénybe venni, az egy más térdés, hogy nem nagy valószínűséggel, vagy jelentős részük nem jogosult rá. Türelem, akkor valamit nem értek. Bead egy papírt Magyarországon, melyik országra vonatkozóan? Természetesen ő azt kéri, hogy a, az ő menekült státuszát Magyarország ismerje el, de ha Magyarország ezt a menekült státuszt elismeri, akkor természetesen innentől kezdve a szabad mozgás lehetőségével. A független hogy elismeri el, onnantól belépett az Európai Unió határán belül, és letartóztatni őtletbe venni nem lehet, ezért a mozgás... A szabad magadás lehetőségekével a határok meg. Jó, nincs. magyarul, mert szerintem ez is nagyon fontos dolog, engem is beleértve, hogy azért számtalan olyan dologról nyilvánul az emberek, amelynek a részletkörülményeikről, adott esetben nem is részlet, hanem sokkal nagyobb körülményeikről, nagyobb egységekről, egyáltalán nincsenek tisztában. Valaki kiállítja ezt a papírt, abban egyébként Magyarországra kéri ezt az engedélyt, vagy mire nézve kéri az engedélyt? Menekült státuszot kér. Menekült státuszot kér, Ez egy, kérdező, ez egy ez kérdező, általános menekült státusz, ami az Unióra vonatkozik? Nem, mert természetesen Magyarország ezt a menekült státuszot én ismertem, mint Magyarországra adja meg, de miután semmilyen korlátja nincsen az Európai Unió belül a határátlépésnek, ezért természetesen ez szabad. Oké, rendben van. Gyerek, Valaki bejön. Ezt a papírt, ezt mennyi időn belül kapja meg egyébként? Azt hogy benyújtott egy kérelmet azt azonnal, tehát azt a akkor, amikor a tíldathatár határátlépés akkor mit készül, kap? Mit, elköveti, mit, akkor mit de, kap a kezébe? Akkor ő benyújt egy ilyen kérelmet, kiállít egy ideiglenes, ez nem igazolvány ez, de valami ideiglenes iratot kiállít erről a, a belügyméskére. Ami egyébként a menekültet, vagy, vagy nevezzük, e, hát minek nevezzük, azt, aki illegálisan lépte át a határt, mert ezt a migráns és szeretném használni, és ehhez Vácii Gergőnek nagyon jelentős közben van függet, hogy bocsánatot kérte vagy sem. Tehát az illegális határait lépő, ez a papír mire jogosítja föl? Semmi, de meg kellene, hogy várja. Egy menekült táborban az, hogy. Oké, rendben van, nagyon jól beszél. A nagyon jó beszél az arra vonatkozik, hogy hány százaléka ezeknek az embereknek fogja magát, és megy egyből tovább. Egy napon belül több mint fele az országot, tíz napon belül pedig további 40 százaléka, tehát tíz nap után több mint 90 százaléka nincs Magyarország. Azt kérdezem, hogy amikor arról van szó különböző ellenzéki műsorokban, hogy Magyarország milyen embertelenül bánik velük, hiszen nem Magyarországon akarnak maradni, hanem tovább mennek, akkor ennek a logikája egyebek közt ott nem stimmel, hogy amennyiben azokkal a papírokkal rendelkeznek, amelyekkel rendelkeznek, és azzal anélkül tovább mennek, hogy ezt Magyarország érdemben elbírálhatta volna, a Dublin 3 alapján elvileg, hogyha mindannyiukat Tól megfoszt, egyikőjüknek se adja meg az engedélyt az az ország, ahova mennek, ők valamennyien egyszer egy pillanatban Magyarországon találják magukat. Így van. És más sem nyújtani, mert én is feletem szerint, a, de a belügyminisztériumnak de, de egy főszálavezetője, nálam biztos, sokkal az a kérdésben, és még azt is hogy egy-egy ponton, ha mi lényeget tekintve, de, de nem pontosan mondok, de én is szerint nem tud egyszerre. Két európai uniós államban. Nagyon jól beszél, mert a következő kérdés ez lett, és ő nagyon jól tapasztalhatja, hogy én például azt gondolom, hogy az önnel folytatott beszélgetés vagy Navracis Tiborral folytatott beszélgetés engem lenyűgöz mindazon információ tartalommal. Én ezekhez hasonlót véletlen sem hallok más rádiókban, de leginkább a közszolgálatban mert hogy önök hogyan akarnak rendelkezésre állni, az az önök szuvenír joga, de a közszolgálatnak ez kutya kutyakötelessége lenne. Az nem biztos, hogy az emberek kaparnák a falat izgalmukban, de az, hogy tájékozottak legyenek, hogy minimális információk legyen azzal kapcsolatban, amivel kapcsolatban egyébként akkora véleményük van, hogy a Monteveres nem tud vele, szembe menni. Azért az nem ártani, és ebben most nem azt mondom, hogy önnek igaza van, és a kormány jól csinálja azt, amit csinál, hanem, hogy nagyon vissza lehet élni, és ezt nem mondom, hogy ez egy szándékos dolog, de tapasztalom. Vissza lehet élni az emberek tájékozatlanságával, azzal a tájékozatlansággal, ami az embereket egyébként egyenként egyáltalán nem befolyásolja. Látom, hogy, kerülsz, hogy, lehet, hogy is egy ők Mohami Ágnes nevezett képviselő, ha jól hallottam, akkor múlt pénteken kiált a sajtótel, és nyilvánossággal részközölte, hogy Az nincs. Azzá egy másik kérdés, hogy aztán a politikusok ezt hogy használják még tovább. A kérdés az, van nekem egy ilyen papírom. Átlépem az osztrák-magyar határt, a magyar-osztrák határt, majd megyek tovább. Én nyugodtan mondhatom azt mondjuk Franciaországban, vagy Hollandiában, vagy Uh, uram, bocsán, még Svájcban is, függetlenül attól, hogy nem az unió tagja, hogy én bárhol máshol léptem át, hiszen én ezt a papírt megehetem és használhatom más célra is. Magyarul pontosan az, amit ön mond, elvileg nincs vannak a lehetőség, hogy valaki beadja egy másik helyen is ezt a kérelmet. Legfeljebb az, az ország azt mondja, hogy neked már egyszer egy ilyen kérelmet valahol be kellett, hogy adjál, mert egyébként hogyan jutottál be hozzánk? Hát így van, azért azt nem, azt nem is tudják beadni. Tehát, olyan... Tehát ez azt mondja, hogy ez jogilag lehetetlen? Nem, mert jogilag természetesen minden lehetséges, mert ez a ö, ha valami nem tetszik, akkor ne felem azt, aki nem tetszik, elszemintet. Nem csak mondjuk két egy olyan ország esetin. Negszemmi, akinek csak miós tagállami határailak. Most Magyarországhoz érkezik valaki, akinek nincsenek úti okmányai. Magyarország őt be kell, hogy fogadja a szónak abban az értelmében, hogy át kell, hogy engedje a határon. az, hogy természetesen, ha valaki csak átlépi a határt engedély nélkül, az egy jogállalás cselekmény, hídott határátlépést kísérel meg. E, ezért teljesen igazán a miniszterelnök amikor azt mondja, hogy akikről beszélünk, azoknak már az első lépésük és cselekedetük jogállalást. Természetesen utána ők tökten jelzik azt, hogy ők ö, politikai okokból a szenvednek, és menekül státusz iránt folyamotnak, megnek, hogy kérelmet nyújtanak be. És innentől kezdve ezt az eljárást le kell. Folyamodni. Értem, de ahogy én tapasztalom, ennek az, ez az eljárás az illető, az illető nélkül zajlik, ráadásul nagy valószínűséggel mire befejeződik, addigra az illető nincs is Magyarországon. Ha nem lenne a helyzet szomorú, akkor ionizálnék azon, hogy természet az illető nélkül zajlik, mert miután nem vehető őrizetbe az uniós uh -huh. jogszabályok folytán az illető, ezért természetesen szabadon mozoghat, és minden utána szabadon mozoghat, ő azonnal elhagyja az orjánkot, mert a menekült jó Én ezt tökéletesen értem. A százi ja, ért... az időt minden jobban felhasználni. Azt kérdezem öntől, hogy amikor arról van szó, hogy a táborok megteltek, azok olyan jogkövető emberek, akik egyébként képesek voltak arra, úgy értem, hogy jogkövetők idézőjelesen egyrészt illegálisan átlépték a határt, de utána annyiban betartják a játékszabályokat, hogy ebben a táborban vannak, ők ott elvileg fizikailag feltalálhatók akkor, amikor jön az illető, és azt mondja, hogy megkaptad az engedélyt, vagy nem. Igen, igen, elvileg, igen. Ez, ahogy én kiveszem, 3-4-5 ezer, nem tudom hány fő, nem olyan nagyon sok, ez jelen pillanatban tört része annak, mint a hányan egyébként Magyarország határát átlépik mondjuk 5 vagy 8 nap alatt. Tehát 5 vagy 8 nap alatt újra megtelik az a kontingens, amit egyébként azért, lehet, azért nem lehet megtölteni, mert ott már eleve vannak emberek. Igen, hiszen két évvel ezelőtt még 2000 ezer ember értettek. Tökéletesen értem, az pedig jelleg nem... Az 200 volt, most 61 ezeren léptek be. Kicsit olyan lesz, mint a kihallgató tiszt. Röviden kérdezek, rövid válasz kérdez, csak hogy ezt tudjunk jutni W3-ig. Azt kérdezem öntől, hogy jelen pillanatban teljesen észszerűtlen viszont újabb táborokat építeni, mert egyrészt nem lehet tudni, hogy mennyi ideig tart még az, ami most van. Hozzátéve, hogy az időse elegendő ehhez, tehát ez nem megoldás. Egyetértek. Ezek az emberek bejönnek? De magyar... kell építeni, mert csak részben értek egyet. Szerintem így is kell építeni, mert valószínűleg a probléma oszlaptában is fennállt, és hogyha az Európai Unió megengedné azt, hogy valamilyen jellegű mozgás korlátozással legyen lehetőség addig, amíg a menekülti kérelmét akkor is a jelenlegi keretekhez képest bővíteni kell a, ezt a kapacitást. De tény, a kérdés most nem fogja meg. Oké, okay, rendben van, akkor maradjunk annál a részletkérdésen, amit ön felvetett. Mi kéne ahhoz, hogy ez a mozgás korlátozás az unión belül létrejöjjön, és ennek következtében az a szabad mozgás, amely jelenleg rendelkezésükre áll az illegális határelitlőknek, ne álljon rendelkezésükre és gyorsabb elvírálással a meg. Ezt mi akadályozza meg? Ezt a közösség akadályozza meg. Azon gondolkodom, hogy ez is a W-egyezmény, vagy más nemzetközi egyezmény. Tehát még az is lehet, hogy a Genfi konvenció, de a lényeg, hogy a nemzetközi mi miatt ma nem tehetjük meg. A Magyarországon már előfordult, hogy hozott olyan törvényt, amit később aztán meg kellett változtatni, E, ilyen-olyan okból. Itt fel sem merült az, hogy Magyarország olyan e, rendelkezést hozzon, ami egyébként alkalmas lett volna az illegális bevándorlók helyhez, kötéséhez. Miután nem tudom mi ilyet hozni, mert nemzetközi kötelezettségénket se meg, mert az Európai Unió nem reagál a helyzetre, és nem teszi lehetővé, hogy vagy tagállami hatáskörben szabályozunk, vagy az Unióban szabályozunk kötelezően úgy előbb ez az uniós és az érdeket, hogy ne jelentse a unión belüli szabad mozgást a menekült jogi kérelemben nyújtása, addig nem se Ennek a megváltoztatása jelen pillanatban nem tűnik esedékesnek? Ugye jelen pillanatban nem, mert hát esedékesnek tűnik, csak kérdés, hogy mekkora az esély attól, hogy egyébként soha annyira esedékes nem volt, mint most. A kérdés az, hogy ahhoz, hogy ezt változtassanak, ahhoz egy olyan rendelkezés kell, amely Dublin 3-nak a kiegészítése, vagy nem tudom, mit, mi a szabályozta alapvetően, és amelyet az összes tagországnak meg kell szavaznia. Igen, tehát közösségi jognak a módosítása. Ez jelen pillanatban úgy tűnik, hogy nem megoldás. Én nem nagyon látok más megoldást, tehát... Hosszú távon, tehát ez a megoldás, az ezzel kapcsolatos tárgyalások hol tartanak? Most az egyik fő témája lesz a mai uniós csúcs a menekült kérdés, hiszen most már ez Európa. Mennyiben merül fel itt emberiességi kérdés? Mennyiben merülnek Na, hogy... fel itt szabadság, de... jogok? Természetesen írásan felmerülnek, de mert egy héttel beszéltünk, azokkal a együtt együttmerülnek fel. Tehát ha azt mondjuk, hogy azért, mert valaki nélkül az azt nekünk erkölcsi kötelességünk befogadni, akkor pillanatilag 2 milliárd embert kellene egy 500 milliós közösségnek befogadni, ami azonnal tönkre is ment. Sőt, nem létezik. Tehát ettől e e e e e még a kérdések, nem sem marályos kérdések felmerülnek. Azt lehet mondani, hogy általában Magyarországon körülbelül néhány századéka a menekültjöri kérelmeknek eredményezi azt, hogy az illető valóban meg is kapja azt a meneküls a miért folyamodott. Min múlik az, hogy ezt a változást az Unió elfogadja, vagy hát sem? az Európai Unió vezetői, meg az Uniót alkototta a vezetői mennyire érzik élesnek ezt a problémát. Tehát azt kérdezem a Öntől, a... jelen pillanatban a Tisztában van vele, miközben Ön elmondta, hogy mi Magyarországnak az álláspontja és amögött mögött mi áll, aki azt vitatja, milyen alapon vitatja, ha ez elmondható, vagy tudható? Nem tudom, tehát a, a, a hányféle politikai erőnyféle vélemény, hát mondom, vannak, akik olyan egészen elképesztő és elborzasztó butaságokat képesek mondani, hogy nincs menekült probléma Magyarországon. Tehát de, de most meg, európai államfők, de most a... pillanatul... Nem, európai... nem, nem, de meg, hogy máshol is lehetnek... Együttű emberek, hát nem lehetnek, de most az európai államfők tudnak ezen, vagy miniszterelnökök tudnak ezen változtatni. Tehát az a kérdés, hogy ezt egyébként Európa hogy ítéli meg? Igen, de Európa államokat értünk, és az államok politikai értjük. Ebbe akár tetszik nekem, akár nem, mondjuk az mszp egy országgyűlés képviselője beletartozik. Én ezt értem, de jelen pillanatban az a kérdés, hogy ennek az MSZP-s politikusnak mekkora ereje van az unión belül. Hát hál' Istennek az intellektusával arányos. Nem szeretném ezután megkérdezni, hogy ki az, de azt kérdezem öntől, hogy akkor van arra esély, hogy a közeljövőben az Unió ebbe vele menjen? Szerintem arra van esély, hogy a közeljövőben az Európai Unió erre a kérdésre megoldást találjon, mert azok az országok, akik a menekülteket fogadják olyan értemben, hogy az Unió külső határát a sengeri hatát biztosítják, azok abban a helyzet elviselhetetlennél fog válni, és ezek az országok vagy, annak nem fognak, annak nem fognak eleget tenni, hogy regisztrálják rendesen a menekülteket, vagy pedig a, a, a, mégis a bőrizetben veszik, de akkor pedig jogos értenek, amit mit ért a Mert valójában, ha én jól értem, Uh, Isten igazából itt most egy Mondiner hatásról uh, kapcsolatban jön elő Dublin 3. Magyarul ugye eddig, akik nem értették, és most nem a kormányálláspontját védem, uh, csak hangosan gondolkodom, akik azt mondták, hogy miért zavarja a kormányt az, hogyha Magyarországra bejönnek az emberek, hiszen a 90%-uk vagy a 98%-uk 48 órán belül elhagyja, most annyiban változik a helyzet, hogy miután az Unió más tagaországainak, ahol eddig őket, hanem nem is tártkarokkal, de fogadták, már ez megszűnik, Dublin 3 következtében őket visszairányítják hozzánk. Tehát függetlenül, hogy 48 órán belül a 98%-uk elment, könnyen lehetséges, hogy két hónap múlva viszont az 50%-uk ismét itt lesz. Így van, tehát a jogi lehetőséghez kezdett fogva, ezt mondjuk következetesen, hogy a jogi lehetőség adott arra, hogy azokat a menekülteket, akik Magyarországon lépik át a Sengeni határt, 90%-ban a Szerp magyar határon, azokat visszatózolják Magyarország. Még egy kérdés. Van-e azzal kapcsolatban bármilyen ismerete, hogy hányan lépik át sikeresen a zöld határt, és hányan vannak olyanok, akik ezen a feljáráson átesnek, mert egyébként ott mennek át, ahol? Elképzelése sincs róla. Tehát találgatni, meg nem akar. Nem akarok találgatni, azt tudom pontosan mondani, hogy június 22-ig több mint 61 ezeren nyújtottak be menekült státuszig. Nagyon jó, hogy mondja. Oké, okay, rendben van. Ez a szám elképzelhető-e, vagy fogalmunk nincs, hiszen nem tudjuk mihez viszonyítani mihez lehetne, visz... tehát nem tudjuk mihez viszonyítani ahhoz képest, hogy összesen vajon hányan léphették át a hatált, miközben 61 ezer embernek volt egy papírja, amivel egyébként úgy ment el, hogy közben nem várta ki itt az eljárás végét. Ez egy pontos kérdés volt. 90, ugye? Igen, 90%-uk úgy ment el, hogy Ezt értem, de azt nem tudjuk, hogy a 61 ezeren fölül hányan mehettek el papír nélkül. Igen, de én úgy, úgy gondolom egyébként, hogy a magyar Határzett ellátó szervek, határőrség a még 2008 ban Ezek a szervek elég magas szinten látják el a, a, a, a, a magas szinten. Idegen fogok. Szinten. De... Idegen tollakkal fogok ékeskedni. Más rádióban hallottam azt, hogy az elmúlt időben kevesebbet lehetett hallani arról, amiről viszont korábban sokat lehetett hallani, hogy Győrben vagy máshol hány embert szállítanak le a vonatról. Ennek van jelentősége vagy sem? Tehát a kérdés valójában arra vonatkozik, amit ön az előbb megfogalmazott, hogy a határőrizeti szervek imáron az országon belül, tehát messze nem a határövezetben, milyen sikerrel, milyen sikeresen végzik a tevékenységüket, hát egyáltalán végzik-e, illetőleg az a hogy az ember ilyen híreket nem hall, az a mögé nem kell semmit se képzelni, miközben azért az ember azért képzel mögé valamit, mert korábban meg voltak ilyen hírek, és most az elmaradások okán elgondolkodik. Erre mi a válasz? Az, hogy van vonatokon is az elnőrzést ha jól tudom, akkor ebből a, a, menekültek, a tömeges áradat miatt erősítették. Uh, Oké. Okay. Uh, Van-e arra, tehát Egyáltalán, hogy hány embert küldtek vissza, ahhoz csak azoknak a számát lehet figyelembe venni, akik ezt különböző munkatáborokban bevárták? Ha a munkatábor kifejezésen túlépünk, akkor igen. Munkatábort mondtam? Igen. Menekültábort akartam, nem, munkatábor, biztos, hogy akkor nem, nem, munkatáboros szó se esett, nem, nem, nem. Tehát rejthető, nem, tehát a, a, valamiért. A, a, ahhoz tudjuk mérni, akik menekültjövi kéremet nyújtottak be, tehát a És hajlandóak voltak kivárni a menekültáborban ennek a procedúrának a végét? Nem, abszolút nem. Hát a, a, egyáltalán nem állt, valaki nem vár Akkor is, van. A... jól beszél, csak akkor nem, tudja, nem tudják vele közölni. Igen. Igen. 61 ezeren lépték át meddig? Június 22-ig. Öntől... Ha nem várt, akkor 130 ezren Oké, okay, azt kérdezem öntől, hogy ezt az eljárást mennyi időn belül kell lebonyolítani. Még egyszer munkatábor törölve az kész. Nincs. Nincs uh, erre pontos uh, időbeli határa, vagy általában a jogi eljárásokra nagyon titka, hogy az eljárás egészére vonatkozóan. Ez kidönti hát, el? Általában 6-7-8 hát, hát, hónap. Jézus Mária. Együtt nem. Ezért mondtuk mi azt, de ebben már nem biztos, hogy napra pontos visszigált, tudok honnan biztos, hogy most érez uh, felgyorsult, mert egyébként a nagy számból adódom még ez sem biztos, de azért mondjuk azt, hogy legalább azt odáig előre kellene lépni, és ezt mondta, hogy a magyar törgyőzés is megteszi, hogy azokban az, az országokban, ahol nem ismerjük el a politikai uh -huh. indokoltságát, azokról legyen egy külön uh -huh. lista, amire van lehetőség. És a ez a lista egyébként, tudom, ez az elmúlt idők uh, vívmányasztó idézéles vagy nem idézőes értelmében, ez egyébként megtörtént? Vagy ez, ez még egyre a jövő zenéje? fog történni nagyon-nagyon uh, igen, de hát az ezzel kapcsolatos javaslat már hetekkel ezelőtt megszületett. Itt, Nem olyan igen, nagyon... itt lesz egy csomag uh, menekülisben, és ezt be. Igen, igen, igen, ezt értem, de azt kérdezem öntől, hogy ezt ki az, aki ebbe elbírálja a bevándorlási hivatal? Kicsoda? A bevádorlási és állampolgársági hivatalhoz. Is, Itt tudom. valójában az a papír áll rendelkezésre, amit a határőrizeti szervek ezzel az illetővel kitöltöttek, ez egy formanyomtatvány? Bármit előadhat természetesen, bármit elő adhat. de ennek az eldöntése az illető távollétében zajlik, függetlenül hogy egy menekültáborban van-e vagy sem, egy papír alapján dönti el az illetékes. Ennyire nem ismerem az eljárást, én gondolom, hogy ha feltétlenül szükséges, akkor van lehetőség személyes meghallgatása is. Itt jelen pillanatban ez de a de hét év. És... De ez elvi, elvi lehetőség, mert gyakorlatban már téve megbeszéltük, hogy mi történik. ellen ellenfelebezés nincs. Van? Ismerte szerint. Talán nincs, mert nem tudom. nem tudom. Jó, az az illető, aki jelenleg eh, Franciaországban van, halványlag őze nincs, hogy ahol egyébként belépett, ott hogyan ítélték meg az ő menekült kérelmét. De. Erről egyébként értesül -e, ha igazat mondott, és imárom van... Hát, uh, azt értesíteni, mert is... de igen, de maga az Unió értesül -e erről, hiszen ahogy új lenyomata van, arról is értesül, hogy a magyar bevándorlással kapcsolatos de szerv... Szeretem, hogy nem tudom, hogy egy bázis, igen, igen, igen, ezt, ezt kérdezem Öntől. Uh, azt kérdezem Öntől, hogy a 61 ezer az ugye az elmúlt idők adata, de hogyha mondjuk, nem tudom, meddig kéne visszamenni, uh, hogy uh, ki lehessen deríteni, hogy mondjuk ezer kérelmezőből hány kapott menedékjogot? Néhány száz, tehát mindig tízszázalék alatt volt. Értem. És ez nem változott ebben a mostani helyzetben sem? Érdemes, nem változott. Értem. Uh, Oké, okay. ő arról van szó, hogy nem kapja meg ezt a státuszt és elvileg ki kéne utasítani az országból, ha itt lenne? Uh, így van, igen. Ugyanakkor uh, ez azt jelenti, hogyha őt kiutasítják bárhonnan, és ide hozzák Magyarországra, valamilyen módon erről még szintén kérdezném, akkor Magyarországnak elvileg őt ki kéne utasítania, vagy akkor mi a helyzet? Nem gondol, akkor mint ember senki is utasítjuk. Jó, de ti... Egyébként vannak csak a másnap vagy holnap újra átlép. Jó, de akkor visszatérve Dublin háromhoz. Vissza, tehát Ausztria 660 embert, vagy bárki valahány embert idehoz, mert hogy ők nem akarják őket, nem akarják azt, hogy abban az országban éljenek. Magyarországnak milyen jogosítványai vannak az ide toloncolt emberekkel kapcsolatban, ha egyébként ők nem kaptak itt menedékjogot? Hát azon, akikkel toloncolni, természetesen abban a pillanatban. Tehát a az egyszerű esetleg azzal, nem tud mit csinálni, egyrészt eltelik eddig a döntési bizonyos idő, amíg itt nincs az illető Magyarországon. Másrészt pedig, pedig az se tudni mit csinálni, hogy másnap ezt kérdélt újra a határt átlépve fogja nyújtani. A berügyminisztérium nem hát nem tudja bejutni, mert az új alapján beazonosítható lesz. Igen, de azt fogja közölni, hogy ismételtem politikai menekülté vált két nap alatt, és ismételten kérdéltem ezt a a politikai uh, bizonyzattség. de ez a Dublin 3-hoz nem kapcsolódik? Nem, ez, ez nem kapcsolódik, csak azt mondom, hogy a visszaélésszerűen, tetszés szerint többszörösen is uh, ez gyakorolható. Tehát uh, nyilván az elbírálás ilyen esetben lehet sokkal gyorsabb, de én csak azt mondom, hogy, hogy a belügyminisztériumnak pontos statisztikái vannak rá, hogy van, aki harmadszor lépte át a menekült az országot. Közben milyen test gyakorlásban kapta Möntel emeletet? Milyen nem sétálok közt már, de lassan el is kellene mert Ket a ha... Ket kettő percet kérlek, és kettő percet. Azt kérdezem Öntől, hogy ha, jó, a Dublin hárommal jogilag mi a helyzet, mert ugye ezzel kapcsolatban nem volt olyan, nincs olyan verzió, amin el lett volna. Fölmondtuk, de nem mondtuk fel, nem is lehet Most fölmondani, föl. nem, nem tartjuk be. Föl. Nem léptünk értelemben semmit, elég hatásan hívtuk fel arra a figyelmet, hogy a helyzet ez és arra kértük elsősorban az osztrák és a német hatóságokat, hogy ne alkalmazzák a Dublin 3-at. Itt van előttem Trócsányi lászlónak a levele, ez azt mondja, ez a rendkívüli helyzet megköveteli a válságkezelést, és arra kényszerít bennünket, hogy átmeneti soron kívüli intézkedéseket fogadjunk el. Ez nem jelenti azt, hogy Magyarország ne lenne elkötelezett a rendelet maradéktalan betartása iránt, ugyanakkor mégsem tartja be. Ez egy milyen köztes állam? Nem, nem tudjuk szembe tartani, mintha nem mondtak föl, ő Nemzetközi egyezményről van szó, amiből kötelezettséget háromnak Magyarországra, háromnak Magyarországra, ezért aztán nem tudunk semmi más tenni, semmit betartani pillanatilag. És kérjük az ország és a német hatóságokat arra, hogy pillanatilag ne érvényesítsék a... És ha ők ezt nem teszik meg, akkor mi van a kis nyúl? akkor Magyarországon ne kell fogadni azokat, akiket visszat És mire fölkérjük őket arra, hogy ezt ne tegyék meg? Hát arra, hogy ez az egyezmény, ez Magyarországot olyan helyzetbe hozza, amelyet Magyarország nagyon nehezen, amely Magyarországnak nagyon nehezen tud eleget tenni. Igen, de azért hozza ilyen helyzetbe, mert kizárólag azokat az országokat érinti, amelyek a. Ez tökéletesen értem. De Ön mit de... gondol arról beleért, hogy ugye most különböző csúcálkozók lesznek, hogy a szomszédos vagy nem szomszédos országok miniszterelnökei ezt a méltányossági kérdést mennyire fogják komolyan venni? ők is érzékelik, ami a rándorlással kapcsolatban. Európának komplex megoldást kell találnia. Erre Európa nem tűnik, vagy nem látszik ma képesnek, de bizonyos területeken azért szerintem mégiscsak kényszerű, de bizonyos területek megállapítási kényszer van egészen azért, mert a politikai nyomás az által fokozódik, hogy a bajor meg az osztrák választópolgároknak is elege van abból, hogy Menekültábort csinálnak a saját hazájukban. Menekültábor, nem munkatáborozott, vagy félreelthető volt, vagy rosszul fogalmaztam. Köszön... Menekültában. De nem rendben. Én még mindig a korábbi mondatomat szerettem volna, mert Isten menc, hogy ilyesmi megmaradjon az emberek emlékezetében. Köszönöm a rendelkezésre állást, majd valamikor nyár folyamán és szívesen vendéglud látom. rendelkezés. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állását. Viszont hallásra! Viszont hallásra. Önök guljás görget hallották. Ha. és most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Jön, Eddig csak sejtettük, most már biztos, nehéz év néznek a bevatagok, írja ma hajnalban, amikor én már réges-rég fenn a, a portfólió. Az alap 2014 évre vonatkozó jelentése és saját besléseinek alapján 120 milliárd forintos kártalanításra kell felkészülni a bankokból, alapkezelőkből és brókercégekből álló tagoknak a hungáriára is megvannak már az első beslések, és azt is tudni lehet, hogy teremti majd elő a beva a szükséges pénzt. Az éves tagdíj várhatóan hat és fél szeresére emelkedik, és a továbbiakat már nem olvasom. Ennek a hat és fél szeresnek e, mennyire lesz könnyű megfelelni, beleértve, hogy e, te nagyjából sejted, hogy ezt hány e, cégnek kell összeadnia? Nem. fogalmam sincs, megmondom összintén, mivel ugye ez, a, ez alapvetően az alapkezelőnek, mi esetünkben, mint üzleti vállalkozás pénzéig illeti, és ezzel én nem foglalkozom, én csak a befektetésekkel foglalkozom, az ügyfelek pénzének a befektetésével, az ő pénzügyeikkel magával a céggel, nem. nyilvánvalóan meg senki sem örül. De Hat és félszeres azért az elég barátságtalan. Hát ugye nem, inkább ugye ez az van, hogy amikor egy de ha én azt mondom, hogy politikus vagyok, és azt mondom a fialának, hogy eddig volt nagyon kevés, akkor most ott vagyunk, ahol a part Ez volt sok, az volt kevés? De az igazság, hogy ezt nem tudom. Az biztos, hogy amikor egy cég működik, akkor több évre tervez, és egy dolgot mindenképpen tud több évre tervezni ezek a költségei, kivéve akkor, hogyha ilyen költségsokok érik őt, mert akkor ezzel, ezzel nehéz... Még bármit is csinálni, nyilván senki sem örül. hogy abban nem tudom, hogy van-e változás, hogy licencet hogyan kaphat egy cég, hiszen azt már lehetett tudni, hogy ezek a cégek úgy működtek, hogy közben, ha lett volna egy licenszadó anyavállalat, vagy egy cég, az nem biztos, hogy ezt a licenc folyamatában biztosította volna azoknak, akik ezt a veszteséget termelték. Hát, hogy mondjam, ez egy pénzügyi vállalkozás is a Száz illetve később a Magyar Nemzeti Bank adott arra, hogy működjenek. Tehát, hogy ezt most várod is nevezzük, ez a felügyeleti szervez, azok a kaptak a Én ezt értem, de ez ügyben ennek a szervezetnek a, a korrekcióját, az, hogy sajnálják, hogy így alakult, azt nem lehetett tapasztalni? A, a, ők ők avval, attól voltak elragadtatni, hogy egyáltalán megtalálták a rákot, és arról beszéltek, hogy bezzeg az előzőek még nem látták meg a rákot. Az, hogy ők adott esetben hogyan kezelték félre, vagy nem egyből jól a rákot, arról nem beszéltek az ő érdekükben, ez nem állt. Hát most igen, tehát ugye ez a felügyesztő rendszer, akár hogy is nézzük, ezt fennál már viszonylag régóta, a, a amikor még száz volt, és nem ennél, az ötfölötti politikai kontroll is nagyjából ugyanaz volt már, ugye öt éve, ezt, ezt én nem akarom kommentálni ezek után? Jó, beleértve egyébként, hogy semmilyen személyi vagy egyéb konzekvenciája nem volt ezeknek a történeteknek. Abszáv korábbi vezetője jelenleg az egyik legnagyobb és legjelentősebb magyar egyetemnek a koncellárja, megtisztelt helyzetben, én nem akarok igazán semmi rosszat neki, de nem nagyon lehetett biztorgálni az ügyben, hogy korábban egyébként ezeket hogy vette, vagy hogy nem vette észre. Hát nem tudok semmi esméről, mint ahogy azt tudom, hogy az MNB jelenlegi működésében ez okozott-e bánikfajta változást, az biztos, hogy ebben kapcsolatban az MNB nem kommunikál, hogy ott milyen szervezeti és személyi konzekvenciája vannak ennek a dolognak. A dolog annyiban bír pikantériával, hogy reggel betelefonált egy hallgató, Budakes áldozat, és azt mondta, hogy senki nem áll vele szóva. Én mondtam, hogy nem tudok neki segíteni, mert nem tudom megmondani, kinek kine a vele szóba, de azt mondta, hogy nincs olyan hely, ahol van, volna már az e-mail címét és a telefonszámát, de több helyre küldi el, mintha ennyian válaszolnak. Aha. Hát, is az, hogy az államigazgatás, igazgatás, mert ez egy államigazgatási ügy. Erről is volt szó, hogy az államigazgatás kötni meg kötni valami határidő, de az meg nincs, vagy olyan, mint a gumi? Az, az igazán, ez a száznál is már el tehát, hogy nyelveni nekünk a száp folyamatos ügyeink vannak, azt illetően, hogy amikor például új befektetési alapot hoz létre egy cég, akkor ennek felügyeleti engedély szükséges, és azért ez nem volt ritka, hogy a felügyelet a saját a szabott határidőkből az ilyen sima eljárási ügyekben, tehát elolvassa, tájékoztatott, és megmondja, hogy mi az, ami jó, mi az, ami nem. simán kicsúszott. Ez van az, hogy amikor tehát gyakorlatilag az állammal szemben mindig vételen az ember. Hiába vannak szabályok, amik kötik az államot, az állammal szemben vételen, és igazából, amikor egy amikor azt tudjuk mondani, hogy amikor azt mondjuk, hogy egy intézményrendszer nem működik, szórújáról is többször volt szó, már ebben a műsorban, hogy az intézményrendszer mennyire fontos általánosságban az intézményrendszer, akkor ennek részt az, hogy az államigazgatást mennyire kötik a maga által szabott feltételek, illetve az államigazgatás egyes egyes részei, hogyan tudják ellenőrizni szankcionálni a többit azért, hogy, a, hogy, a, hogy az állampolgár, a választó, az üzleti, a, a üzleti sektor az, az védve legyen az állami igazgatásnak a hibáitól is. Igen, ez egy nagyon jól megfogalmazott mondat volt, és az benne igazság igazságtartalom is sajnos igaz, szintén mai telefon volt, ami avval volt kapcsolatos, hogy nem elképesztő, elkérdezte tőle, fiala úr, az hogy az ügyészség segít uh, Matolcsi György, Magyar Nemzeti Bank elnöknek az ügyben, hogy feledéke egy módon valamit kiadott a vagyonnyilatkozatából, mert az elkerülte, ha nem tudom micsodáját, és hát én mondtam, hogy de elképesztő. Hát ugye, ne felejtsük el, hogy perpill, tényleg <kül> személy összekapcsolódás is van a, a, a, az ügyészségvezetője, meg a Magyar Nemzeti Bank vezetője között, ugye az ügyét, ügyét felesége a Nemzeti Bankban jókereső beosztásban dolgozik, tehát hogy az érzem... Jó, azt kérdezem, Péter, hogy a te fejed... Jó, a te fejedben azt kérdezem, hogy omnipotensnek és korlátlannak véve az összeférhetetlenséget, a te összeférhetetlenségi szabályodban ez, amit legutóbb mondtál, nem férne bele? Ez, ez inkább azt mondom, hogy mert az, az egyedi esetekre mindig tudunk ma, adni magyarázatot. Ugye ebben az egyetlen esetben az volt a más, hogy egy olyan magas jövedelmű állásról van szó, hogy úgy van is szó egy magas jövedelmű állásról, hogy 2010-ben kampány indult azért, hogy a Magyar Nemzeti Bankban a fizetések túlságosan magasak, és ugye egy bank fizetések is korlátozták, amit önmagában nem akarok kommentálni, mert mondjuk korlátozzák. Jó, Ö, és akkor hirtelen kiderül, hogy azért ehhez képest, az akkori szabályhoz képest ennek a többszörössét keresik most annál kisebb felelősségi beosztásban levő emberet. Tehát igazából ez a, ez a rendszernek az őszintességét, átláthatóságát és, és erkölcs moralitását minősít inkább. Ebben a részében bele se gondoltam, de ebben is szerintem igazad van. Alapvetően, mert nyilván, hogyha valaki tehetséges és jól dolgozik, és ugye ez, akkor miért legyen jó kereső állásban, és hogyha egy állami feladat az nagy felelősséggel jár, akkor is fontos, hogy oda megfelelő embereket keresünk, akkor nyilván a munkaerőpiaci versenybet kell eltállni, kérdés az, hogy 5 milliós havi fizetés egy ilyen beosztásban az, az versenyző fizetése, vagy jobban meghaladja azt, amit az üzleti szektorban valaki keres. Ez mondjuk a helyi grupnak, vagy valami hasonló ö, emberi erőforrás tanácsadónak a feladat elmondani, hogy Ilyen, beoszt, ilyen beosztásokban mit keresnek az üti szektorokban? Ha már itt tartunk, akkor én nem akarok elmerülni, mert aztán jönnek majd a pontatlanságokkal, majd azt fogod mondani, hogy Jánoskám, Kám, amit mondasz, abban ez igaz, az nem igaz, és abban több lesz a nem igaz, mint ami az igaz. De például a Magyar Nemzeti Banknak ez az állam az államban helyzete, ami egyébként az alapítványainak, például a kötvényvásárlása, vagy a műkincsvásárlás, én azt gondolom, hogy a kettő közötti jelentőség óriási, csak, arról, csak az állam az államban, ez valójában mindannak a része, amiről mi szoktunk beszélni? Abszolút a része. Itt ugye arról van szó, hogy vannak fogalmak, mint például a egybanki függetlenség, ami egy fontos dolog, mert a jegybank valóban független egy csomó minden ügyben, például a hogy monetáris politikában, hogy mennyi legyen a kamat, abban több független, abban nem szólhat bele senki, vagy hogy hogyan az, az ő hatáskörébe tartozó szabályozókkal hogyan szabályozza a pénzügyi szektort, vagy a stb. Ez a függetlenségnek a része, és akkor megtörténik az, hogy egy banki függetlenség egy magasabb szintre lép, amikor jön ez, amit mondasz, hogy állam az államban, nem elszámolt a módon az azó fizetők pénzét, ugye ne fejtsük el az LNB-hez egy állami gazdokási szerv, akárhogy is nézzük, vannak, van pénzügyi eredménye, van nem, nem függ szükségeségként, hogy az LNB-hez, hogy a pénzügyileg eredményes legyen, ez egy furcsa dolog, de nem, nem ez a jó működésnek a feltétele, de a lényeg az, hogy ott is vannak, is vannak költségek, ott is vannak ö, valami, valami forrásból bevételek, és hogy az, ezeknek az elköltése hogyan történik, ez ugye nem a jegybanki kifüggetlenség hatáskönyve tartozik. Tehát, hogy azért ez, ezzel kapcsolatban a jegybanknak valója van, és itt ugyanolyan a kötelezi, mint az, hogy, hogy a, nem tudom, a az ő kormányzat hogyan tökölti el a pénzét. Az Jó, de ha már feltettem a kérdést, és mindjárt nem utasítottad vissza, akkor ezeknek az alapítványoknak a kötvényvásárlása, különös tekintettel annak a mértékére, az egy mérvadó összeg illetőleg hol válik ez jelentősé? Ha egyáltalán Igazából a, nem az összeg a számít. Nem hiszem, hogy számít. Egyáltalán maga az ügy, hogy hogy ez a struktúra létrejön, hogy létrejön neketek az alapítványok, senki nem tud bereszolni, ebbe gyakorlatilag az adófizetett pénzével csinál valamit az MNB, és nem csak kötvényeket vásárol, hanem mindenféle hanem egyéb hajmeresztő dolgokat, teljesen át nem látható. Milyen hajmeresztő dolgokat? Hát megvál megválásáról egy az alapítvány, vagy akár az MNB valamilyen formában egy ingatlan, 3 milliárd forintért, és igazából hát ez egy jó kérdés, hogy most ez, hogy miért, annyi? Egyetlen miért veszi meg. És nem csak egyet, hanem, hanem ez ilyen nem transzparenes módon. Jó, de, hogy én kiveszem. De hogy én ezt kiveszem, ez pontosan úgy működik, mint Magyarország működése az unióban. A lesz határon van, de ahhoz, hogy befújja a bíró, ahhoz valami hiányzik. Ez is kell, hogy a bíró az nem. Tehát a bíró része Félreértesz? Nem, nem. Én most a nemzetközi bíróról beszélek, tehát ugye szó volt arról, hogy az európai... Ba az igen, de ez nem az. Ez az ügy már nem az, ez ezen az túlmutat. Ez azért lehet megcsinálni, mert a, mert a, a, a bíró az, az nem mindenkinek ugyanúgy fúj. Én ezt értem, de ahogy tapasztalom, az Európai Központi Bank ez ügyben nem tud szankcionálni. Az Európai Központi ebben nem tud szankcionálni, mert nem monetáris politikai ügyekről van szó. Tehát amikor én megveszem megvesz a jegybankot egy irodaházat, az nem monetáris politikai ügy. Az, azzal igazából az állami szemületek meg a parlament kell ezt elé kell elszámolni, hogy, hogy az adófizetők pénzével hogyan milyen megszontolások alatt. Erre mondom neked azt, hogy egy olyan klubtagság, ahol lehet furcsán néznek hogy Györgyre, de nem tudnak vele eljárni. Nem tudnak vele eljárni, mert nem azokat a szabályokat hágyja át, amelyik, amelyek abból a viszonylag viszonylászabb szempontjából fontosak. Ugye, ami a politikai tevékenységét illeti Orbán Viktornak, arról tudjuk, hogy vannak tanácsadók, és erről nem fogunk beszélgetni, nem politizálunk, vagy legalábbis nem így politizálunk. Azt kérdezem tőled, hogy amikor olyan gazdasági megoldások születnek, mint amiről mi most beszélünk, az valaminek a mentén születik, vagy saját kútfőből pattan? Mert azért ez egy olyan rendszer, amiről az ember azt feltételezi, hogy azért ez nem egy ebéd közben, csak úgy véletlenül jön létre. Vagy az egyes transzakciók, azok valakinek az ötletei volt, van ötletei, hogy ezt meg kéne csinálni. Ennek emögött személyes pénzügyi motivációk állnak az esetek többségében, azt gondolom. És és hát a helyzet az, hogy per pillanat a, az adófizető, akinek a pénzével történik mindeg, az tehetetlen. Hogy... Ez az egyik fel, tehetetlen, a másik fel, pedig az, amit te mondasz az intézményrendszerrel kapcsolatban, hogy az állami számbevőszék pedig nem talál benne problémát, azt mondja, nincs lesen. Igen, ha már maradunk a bíró fúj, fújásánál az egyetlen túl, egy csapatban foszítjük a fér. Én ezt értem, de hát attól még egy csapatban is, ha valaki lerúgja a másikat, akkor azért néha oda szoktak szólni, hogy ez azért soha. Hát nem egymást rúgják le, hanem az odafizókéket. Uh, Oké. Okay. Még eljöhet persze az is, amit én mondok, de lehetséges, hogy az, az egy késő... Abszolút. Nyilván a forradalom felfallja a saját gyermekeit, tehát elfogják egymás -egy után egymás lábát fogják rúgdosni. lehet, hogy már rúgdosság csak nem olyan szinten, hogy azt még mi lássuk. Az is lehet, hogy már egészen hajmel lesz a dolgok történnek, csak annyira felszín alatt vannak, vannak ezek a dolgok, hogy nem látjuk az útosást. De igen. Abban a potenciális klubban, amiben te tag vagy, ezek mennyire témák? Szakmai, szakmai klubokról beszél. A van ilyen. Hát ezeket sosem csak szakmailag ér ér értékeljük, hanem ennek az országnak vagyunk a polgárai, meg ennek a nemzetnek a, a, a, a részesei. Hát mi ebből a nem értékeljük ezt, hogy ez mindezzelünk történik. És akkor az ember ugye hallgatja, ha már itt tartunk a, a Pák Imre félet történetet ezzel a nagyszerű golgotával, de menj, menjünk tovább. E, azt kérdezem tőled, hogy mindaz, ami Görögországgal kapcsolatos, az azt mutatja, hogy azért Görögország nagyobb mértékben kötődik az Unióhoz, és az Unió nagyobb mértékben akarja megtartani Görögországot, mint ahogy mennyire ez kifelé látszik? Mert azért ez a történet azért nagyjából arra a szerelmi történetre emléksz, emlékeztet, amikor a felek már 84-szer szakítottak, de még mindig csókolozni látják őket a Városligetben. Ez, ez egy jó kérdés, hogy ez miért ilyen formában zajlik ez az egyeztetés, ugye ö, ö, azt se felejtsük el, hogy a görög miniszterelnöknek otthon is, ö, otthon, is otthon is van mit egyeztetnie, tehát nem csak az európai közösséggel, meg az imf kell egyeztetni meg a, meg a mérges szlovén pénzügyminiszterel, hanem, hanem, hanem otthon is. Meg a hollandal? Hát igen, de ugye nem, egyáltalán nem kizárt az, hogy, hogy, hogy ahhoz, hogy az otthoni otthon tudja ezt a ezt a megegyezést átvinni ahhoz, ahhoz érzékeltetni kell, hogy a dolgok. Engem, ami, ami engem megfog, és ami engem érdekel, és amihez értek, mert ugye amihez te értesz, mélységét tekintve ott én nagyjából 20 centinél hülyéve válok, az az, hogy nem válik egy hiteltelenni az egész mondván, hogy ha van egy pénzügyi rendszer, akkor ennek már vagy azt kellett volna mondani, hogy nem, vagy pedig akkor ez egy olyan háló, amin valami átesik, valami nem, Görögország nem, akkor meg tudomásul veszem, akkor ez egy ilyen izéde, akkor az érdeklődésem el. Fordult tőle különös tekintettel arra, hogy ha én eddig az eurón és a dolláron mértem azt, hogy Görögország kiválása mennyire komoly, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez megszűnt, hiszen az euró mozgása az ezekre a mostani eseményekre alig reagál, akkor pedig ha lázmérőnek tekintem az eurót, akkor azt mondom, hogy lesz ami lesz a görögökkel, ha maradnak, jó, ha nem maradnak, azt jó napot, azt se érdekel. Azért, mert ez nem közgazdaság és nem pénzügy kérdés most már, hanem politikai. Jó, ja, de arra én szaharok, rendben van. De én jól mondom azt, hogy ha a dollár és az euró így reagál, akkor az kimutatja annak a szférának a reagálását, amiről te beszélsz? Ami ezt te tartozol? Ezt... Mutatgat belőle valamit, bár ugye nem csak az euró dollárs kell nézni. A, most így rövid távon, most az utóbbi napokban nem érzékenye vált napi szinten is, ami eddig nem volt jellemző, de napi szinten is. Nagyon érzékeny vált a részvénypiac erre a dologra, de ugye ezek a kapcsolatok, ezek, ezek időben változó intenzitásúak. tehát hogy, hogy nincsen egy állandó kapcsolat a, a politikai, gazdasági történések és a tőkepiacok napi reakciói között. Tehát ez egy, ez egy időben változó összefüggésrendszer. Most éppen azt látjuk, hogy a részvénypiacok erre idegesebbek, de mondom, ez egy politikai történet, és az egész politikai, hogy ez politikaiban miért jelentős, az, az túlmutat azon, hogy most mennyi az eurodollár, vagy mennyi a dax. Erről pont íztam a blogon. Hétfőn talán. Meg fogom én. Az Audi bejelentése évente 300 millió euró működő téke jelenti. Vagyis a hír javít azon a képele, mint a magyar tőkevolzás igénye gyenge. Ez nem is hogy kommentert kéne fűzni. Azt kérdezem tőled, hogy az mennyire aggasztó vagy nagyon... Hogy Magyarországon a fejlesztésnek az alapját, az uniós pénzek adják 98%-okat, illetve volna erre valami arányszámod, amire azt mondanád, hogy ez a normális, és az már nem normális? Tehát hogy ez a 98%-et ez ránézése kicsit soknak tűnik. Ruházásokra beruházásokra gondolsz? Tessék. Beruházásokra? Igen, igen, igen. Ez az állami beruházásokra vonatkozik. Hát gyakorlatilag ez annyit jelent, hogy Magyarország az rendkívül is. Ugye Magyarország a méretéhez képest hát a legnagyobb haszonélvezője ezeknek a fejlesztési pénzeknek, a, ami az unióból jönnek. Hát úgy tűnik, hogy egyrészt nagyon hatékonyan használjuk fel őket, tehát, hogy gyakorlatilag ki magyar adófizetőknek nagyon kevés pénzébe kerül a térkövezés. Ugye? Mert gyakorlatilag erről van szó meg azt, nem tudom milyen. Építés, nem tudom, mire lehet... Jó, de hát a, a vasútfelújítások, meg korábban az útépítések, most ugye egyebek közt azért nem épülhetett meg az M4-es, mert az elkövetkező időszakban az út karbantartásra ad majd pénzt az Unió. Tehát ez nem csak a térkövezésről van szó. Igen, egy csomó minden egyébről is van szó, de... Azt kérdezem tőled, hogy volna, hogy ez a 98, ez tényleg sok, vagy nem sok? Mondván, hogy akkor az állam másra költi a pénzét... Hát ez, egy, ez egy jó kérdés. Ki fog derülni, nem lesz ö, ö... Ha nincs, nincs ilyen mennyiségű, ilyen típusú forrás, akkor történik-e ezekkel a fejlesztésekkel valami más? Mert hogyha ha nem lesz fejlesztés, tényleg nem lesz, akarsz tudom gondolni, hogy igen, ez túlságosan sok volt. Mert ezért hozzászokott a magyar költség. Jó, akkor még egy kérdés. Vajon a politikai bosszú része, vagy gazdaságilag is értelmezhető az, hogy amikor kiderül, hogy az M4-esre nincs uniós pénz, akkor viszont az eredeti formájában nem valósítják meg. Tehát amikor az államnak itt kéne pótolnia azt, amit az unió nem ad meg, akkor az ország azt mondja, hogy nem. Lesz itt valami, de nem abban a formában, ahogy egyébként mi azt az unióval megvalósítottuk volna. Egyrészt, ez, ez még egy furcsa dolog az, hogy az Unió így, az Unió úgy, Magyarország így, Magyarország és mert Magyarország is az Unió része, tehát hogy ezt ne felejtsük el. Másrészt rajtunk kívül 26 másik ország van, tehát ez nem úgy van, hogy Magyarország 26 másik ország ellen. A görögök ezek pont így gondolják munkról, hogy Görögország versus a tizenvalány áruzóna tag, Magyar 26 másik Európai Uniós tag, nem is most a Unió szintre emelkedett a görög ügy. Ö, tehát ezt én sosem értettem, hogy Magyarország az Unió de hát a nagyon nagy kicseszés nem lenne mondjuk egy Brüsszeli burokratával, hogy az ember is nem úgy épül meg. Ez inkább arról van szó, hogy, hogy ez egy borbazalmasan félemenedzsel projekt, amit ezek szerint nem tudunk mert megépíteni, anélkül, hogy az uniótól ne jönne a pénz, és lehet forrás, és valószínűleg azért is a forrás, mert nem úgy csináltuk, ahogy ezt kellene. Hát egyfelől, igen, ennek a részleteit nem látjuk még, másfelől meg ugye várat magára egyelőre a gazdasági versenyhivatal, hogy tényleg van-e itt bármilyen kartel, mert ezzel kapcsolatban a legellentmondásosabb hírek voltak, már pedig ez kvázi egyszerű, hogyha a gazdasági versenyhivatal ezt kimondta volna, hogy ezt Európai Uniós Intelemre mondanák ki, amely Európai Uniós Intelem viszont állítólag nem volt a hazai pedig még nem született meg, itt pedig ugye a fáma úgy tartja, hogy azért is marad így, mert hogy így lehet kiegyezni a kivitelezőkkel, mert annyi pénzbe fog ez kerülni, hogy arra már nem marad pénz, hogy az utat is megcsinálják, hanem kifizetik azokat, akik egyébként nem fejezhették be. Hát <tos> így. Nem mondani, igen. Tehát ugye intézményrendszer, ez ki, ki a vízfunkciális intézményrendszerből, hogy hogy van egy félbe maradt beruházás, félig megépített hidakkal, ki nem fizetett beszállítókkal egyébként. Amit kifizetnek, azt meg olyan munkára fizetik ki, amit részben az nem védzett el, akinek kifizetik. Miközben mondjuk az ő, ő beszállítója, az a tervezőirodalai nem kapja meg a pénzét azért, amit a híd tervezése kapott. Két hét, múlva Két hét múlva előkerülök, Péter, most nyári szabadságra megyünk, minden nap kísérleti műsor, ha nem utolsó adás, akkor szeptemberben folytatjuk, addig pedig mi találkozunk, csak úgy kettesben is ebédelgetünk. Oké. Okay. Mindig a vendégebb leszel. Okay. Szia, Péter, köszönöm szépen. Önök Duronelli Pétert hallották. Itt? És most. Közéleti Magazin Főszerkesztő Fiala János.